Hata anaitaka kukuuwa, ananza urafiki na wewe. Mwandaji ni Dennis Impagaze, miminaitua Ananias Edgar. Unapokuwa na rafiki tegemea mambo mawili. Kukuuwa au kukuinua. Rafiki hawezi kukuwacha nyutro kwa sababu ilindagi wa ruki pamoja sharitu wa fanane. Kuna mtu anawakili za kumtosha yeye na familia yake tu. Nja familia hawezi kitu. Nja familia hawezi kitu. Mwingine ana akili za kumtoshe yetu ukimba familia lazima imshinde. Ndiyo hayo viuma vikibana wanazikimbie familia zao. Sasa kuna mwingine hata akili za kujimudu yeye mwenyewe hazimtoshi. Hawa wanaishi kwa mizinga mpaka vocha ya jieru ina washinda. Hakina hani ni kuambia kitu. Mwingine wanatamani kupata majimama ya kuwalea. Hakina mwanaume mashine. Mwanaume mashine. Ukienda kunye siyasa ndoha wawa wanaotumika kama toilet paper, wako tayari hata kutukana kwa sababu wamiambiwa watu kane. Ukiwa na rafiki wanamna hiyo lazima mtafanana tu, ngoja ni kupe sasa sifakuta noza watu sofa kwa rafiki zako. Halafu chagwe kuendelea nao au kuwaondosha. Moja, siku zote atajaribu kuigiza maisha kwa sababu hana akiriza kumudu maisha halisi. Fura yake ni watu kumuona kama mifanikiwa vile. Na wakati analala chini ya kitanda. Hua ni mwenye furasa na kusifiwa kwa kuwa na nyuele nzuri kichwani. Na wakati ni nyuele zabandia. Anaweza kupige picha kunye gari ya watu na kuandika FBE my new ride. Huku akifuraishwa na wingwa likes na pongezi nyingi kunye hamna. Ikitokia kapige picha na mtu marufu. Basi, atataka kila mtu waone ya kithani na yei ni marufu. Akipanda ndege sasa, story zoti ni ndege tu. Yani anakipaji cha kujisho ofu, anajinyima ilikuwa furaisha ono mtazama. Nibora, amiliki simi ya lakitatu wa muone. Kuliko kumiliki simi ya tochi ya nzishi biyashara. Atakuambia hana mtajua biyashara, lakini mtajua bando wa nao. Anashinda online ya nachati na ajui kama napoteza muda. Kama unarafiko na mna hii jandaye kupiga msamba badale hatu wa meshani, maana hamna na mna sasa. Mbili, ni mtu ambaye akishuwa na kimbilia kuza vito li vonavyo ili atimizi haja zake za muda mfupi. Anaweza kuza sim aingie na iti klabu. Hana atabia kujutia ujinga na ufanya. Anaweza kuwana sim mzuri ya kainywa, gari zuri ya kalinywa, kiatu kizuri ya kakinywa. Pete nzuri ya kainyua jinsi safi kabisa kalinyua. Tena kwa beya kutupa. Ana rosto ya maisha huyu? Anaweza weka rehani mpaka nyumba mamilioni ili ya pate fushurini ya kwenda kuhonga. Ndiyo maana na pokwambia hazimtoshi na manisha kweli? Rafiki wanamlahi ni hatari kwa sababu. Anaweza kukweka rehani hata wewe mwenyewe au kukuza kabisa. Aliuzo yesu simbuse wewe. タッチウリ、ナウフィブリュウピティリザ k カサバウィアウィブウアキジングアナミニキラモナムケアナイクウンダバーニマライアナキラモナウメアナイオンゲアナモナムケコニシモナトングザ a na Mtu wanamna hii hafai kuwa rafiki muema kwa sababu, hawezi kuwaza mambo yenye tija. Ndiyo hawa wamiwaachisha kazi wakezao kwa sababu wanaamini wanatembea na mabosi. Rafiki wanamna hii hata kushawishi nawe ufanya hivyo, kumuachisha mkiwa wako kazi ni kujiongezea matatizo kwa sababu, hatapewa kazi za kufanya na shetwani. Ne, ni mtu asiena mipango inayeleweka, anajua kuzungumza lakini matendo ni sifuri. Anaweza kukupigia sim kukula umu kwa sababu tu jana hukone kanaba. Hawa na dhani ndo wale waliotu kano na pita bota kwamba. Wanamipango mifupi kama mkia wambuzi. Hawa na mipango na ezidi siku moja. Wanaishi leo. Kesho ikija ni tangalia chakuza. Rafiki onamna hii hata kunye mausiano hafai. Ukichelewa kumpa unyumba huvunja mausiano na kuanzisha mausiano na mwingine. Tano na mwisho ni watu wasiojua kusifia na kushukuru, yeye ni kuponda mwanzu mwisho. Hajui kusifia, anachujua ni kukosowatu, rafiko na mnahia takuwa kwa presha. Mzee moja palikijijini kwetu, halikuwa mkosowaji mkubwa wa nyumba za watu, na wakati yeye hakuwa na nyumba. Hakingenda ni kuwa kutazikia, huu mlango ulitakewe hapa, halafu madirishe mikoma kubwa sana hata ya pendezi. Mbona vigeo mwiko vihupi? Wahenga wanasema kabla ya kuninyosha kidole ya kikisha mkono wako ni msafi kwanza. Hoja ya msingi Hoja ya msingi ni kwamba, kama wanataka kupiga atua katika maisha badala kupiga msamba, dondosha marafiki mizigo, baki na marafiki asset. Tengine malengo yako ni kuwana familia bora, lakini rafiki yako wanapiga mkiwake kila siku, sahau kupata familia yandoto yako. Pengine ndotoyako nikuwa na mumemowe, lakini ni rafiki zako watu ni madada poa. Saha uku timiza ndotoyako. Pengine ndotoyako nikuamiliki biashara kubwa, lakini ni marafiki zako ni yakinahani ni kuambia kitu. Jiwa umepisha na na ulicho gitegemea. Pengine ndotoyako niku soma mpaka PhD, lakini ni rafiki zako michebdera salata tuwe. Hapo tegemea miujiza tu. Rafiki ya leshinduwa hawezi kukubali umzidi lazima kuuetu. Ukiwa na Rafiki mwenye kidogo, basi jandai na wewe kuwa hivyo. Diyo maana ukichunguza kwa makini, utajikuta maisha yako na Rafiki zako ya tofote ni sana, kama ni kulalamikia maisha magumu wote mna kuwa sawa, na kama ni kukata tama api ya hamtofote ya ni sana. Hii sio bahati mbaya. Kama uko na marafiki wasiona mipangumi kubwa kunye maisha yao, Basi we we una potesa muda, maana hutofikiya malengo yako. Hawa ni raisi sana akukukatisha tama. Pale utakaponi yekana kufanya jambo la tofauti, na pia ni raisi sana kuwa we we kukubaliananao. Pale una potoa maoni yao. Dondoshi marafiki onamna hilo, achana na maneno yakuamba tumito kambali. Sikuambia ukumbani na o hapana. Na kumbia urafiki watakamo yao. スタンスを見 a けたら、私たち k 私たちの友達との友達との友達との友達との友達との友達との a 達との i 達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との a 達との友達との友達との i 達との友達との j a n の友達との友達との友達との友達との i 達との友 a との友達との友達との友 a と a 友達と i 友達と a 友 a との u 達との友達との友達との o 達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達と t 友達との i 達 friends influences you more than you think アリセマワザング、マラフィキスウムシクゾテウジスケビバヤパロナポパタヴィトウンバービウワウハウアナ、キムブカハタマジニウワイイイラキニアナウア、キキュラチョウキナメノ、トゥビヨフグディコワリティ、ユハトゥエクセセルフォームズエンスケースウムシャロウエンディコバシジョンソン、ウラフィキアンバウコメジンエンデ u m u avi, u ai, eno, quality, u u i ディニ i ポケウジュムウアシモアタファザリニピギエ、 Urafiki wa kilamarra niweke pesa kuniyesim, huenda ukawa utumwa. Kwam singihu, urafiki watakamo yao, urafiki watako vumilivu, umakini na busara. Yatakamo yao kuura fiki wa kuelei, inabidi kusame mengi, kusahau mengi, kuvumilia mengi pia. Ali sema ana Robertson Brown, arafiki moaminifu ni hifadhi mara. Halimpata mipata hazina. Afadhali aduimzuri kuliko rafiki mbaya. Marafiki ambao hawakuinui, wakiamua kukuwacha wa acho waende. Mtu ni watu. Watu wanatujenga au wanatubomua. Mfanya mazuri huvunachuki ni methali ya Kiafrika. We maniweke za jipeke ambapo hakuna kufilisika. Adisema Henry David Tholow. لَكِنَّيَكُمْ بُكَا، وَهُمْ أَوْصِيَ زِيدُواهُ إِزَوْهُ. أُسِي فَنِعُ رَافِقِيَ نَامْتُوا أَسِيرًا. وَالَّهُ أُسِي أَنْدَمَانِي نَامُوَنِّي غَذَابُ. أُسِي يَوْكَأْجِي فُنْزَةَ مُنِينَدُوا أَكِهِ. أُوْكَأْجِي نَاسَكَ بِيْسَكَ تِكَامْتِعُ. مَثَالِي شُرِينَنَبِيلِمْ سَتَرُوا شُرِينَنَنَهْ. مُوَنْدَعِي نِ